20. Bűnöző vagy marketing zseni? Se fingás, se horkolás. Meg lehet őrülni a poloskáktól. Tibit halára csípkedik minden este. Már rendszeresen teljes testfelületét befedő szkafanderben alszik, a kezére zoknit húz, a fejére bézbol sapkát és kapucnit. Lehetetlen kiírtani őket. Hiába öntjük fel hipós, tűzforró vízzel az egész zárkát meg a vasát keretet, teljesen felesleges. Pár nap után újra támadnak a kis gecik. Iszonyatosan jól érzik magukat, Csabi 30 ezer oldalnyi iratanyagában az ágyunk alatt. Azt átfésülni pedig lehetetlen. Két hetente állítólag 15 petét raknak le. Kilátástalan küzdelem, miután a szomszéd zárkából is átjöhetnek és át is jönnek. Ha a levélposta átjön a radiátorcső melletti keskeny résen a szomszéd zárkából, már pedig átjön, akkor a bogár is átjön. Most már értem, miért mondta a felügyelő a Markóban, hogy meg a csótányt. Állítólag megeszi a poloskát. Sajnos nem tudjuk kiguglizni, hogy tényleg így van-e. Minden esetre azok is kapnak a papucsa, biztos, ami biztos. Január 7 ike Fáj a vállam, hiába kenem az orvostól kapott büdös krémmel. Ennél is gázabb, hogy egész nap megy az a kurva tévé, így nem tudom olvasni a Máté Gábor könyvet, pedig kurva jó. De csabbi képtelen meglenni a rohadt tévé nélkül. Képtelen csendben lenni és olvasni. Neki minden szar, tré, geci kereskedelmi tévés mocskot végig kell a kibaszott reklámokkal együtt néznie. Össze is ugrunk megint emiatt, mert halkabra se képes venni, és kurvára mindig elalszik rajta, mert igazából nem érdekli. Semmi nem érdekli. Én viszont képtelen vagyok ilyen kurva zajban, nehéz szöveget értelmezve olvasni. A guta megütettől a fassáktól, ki akarok törni innen, de sajnos ennek semmi értelme. Ilyenkor fel lehet robbanni isteni énünk megtalálása és megélése helyett. Néha óvatosan, settenkedve, mint a rózsaszín párduc, stikában kikapcsolom, mert látom, hogy megint elszenderedett az m 5 délután játszott régi magyar filmen. Azonnal felébred, és hangosan anyázni kezd, hogy mit csinálok, hülye vagyok, kapcsoljam vissza. De hát alszol, bazd meg, nem is nézed, de nézem. Csukott szemmel nézed. Te valami varázsló vagy, vagy mi a fasz? Ebből megint veszekedés és támad. Feladom, semmi értelme. Január nyolcadika Ma reggel azt találom ki a szemtakaróm és füldugóm gyengécske védelmében, hogy kérek egy házi rendet, és egyszerűen csak betartatom a szervekkel. Tudni szeretném, hogy milyen jogaim és kötelezettségeim vannak. Bár kint van a folyosón, minden zárka előtt ott lóg egy madzagon, de olyan apró betűkkel nyomva, ami kisebb, mint a túsfürdők oldalán a használati. Nagyítóval se lehet elolvasni, ráadásul lehetőséget sincs ennyi ideig állni a folyosón, felejtsd el. Pedig ragaszkodnék a jogaimhoz, még mielőtt agyvérzés kapok ettől a vég nélküli tébojtól, ami a tévéből ömlik kifelé non-stop. Nem szeretnék itt teljesen megőrülni, és azt hiszem, ehhez jogom van. De előtte még megbeszélem Csabival. Megoldást szeretnék, nem problémát. Annyi fix, hogy házirend szerint reggel 6 8-ig, majd 13 és 15 és este 18 és 22 között van tévé és plusz. A többi az őrökkények edvény múlik. Meg a Csabi pozícióin. Meg most már majd rajtam is. Január 9-e a felügyelőnő reggel véletlenül nyitva hagyja az ajtónkat gyógyszerosztás után, ami igen nagy hiba. Persze mi nem szökünk ki, de félünk be ne öljön valaki hozzánk, hisz ez a ház tele van aljas bűnözőkkel, gengszterekkel. Nehogy báncsanak, vagy eltűnjön bármi is a zárkánkból, csoki vagy valami. Attól parázunk a börtönbe, hogy nem vagyunk bezárva. <gül> Jó poén. Teli torokból röhögünk. De annyira mégsem poénos. Ma songokú felügyelő úr visz minket sétálni. Megint paraszt velünk, de mikor a házi rendet kérem, azért visszavesz az arcából. Ettől azért be vannak szarva. Félnek, hogy jelentem őket. Csak az a baj, hogy annak én is innám meg a levét, mert ezer módja van, hogy visszaszopassanak, ha nagyon akarnak. Így jobb inkább kusban lenni. De finoman jelezni azért, hogy én se vagyok teljesen hülye és balek. Így megy ez itt. Érzékeny egy társas játék. Január 12-e Az esti telefon kissé leüt. Szegény nekem kell innen is tápolnom, mert szarul van. Depressziós lett, nem megy neki a bolt, nincs pénze. Maga alá került, valószínűleg miattam is bűntudata van és aggódik. Érdekes a mi viszonyunk. Amennyire emlékszem, gyerekkorunkban állandóan piszkált, megütött, csúfolt, beszólt, bár különösebb okot ma soha nem adtam rá. Ha csak azt nem, hogy utána két évvel megszülettem. Talán trónbitorlásnak fogta fel, hogy veszélyeztetem az addigi pozícióját, az elsőségét, az egyetlenségét. Pedig engem ez nem érdekelt, mindig elég volt, ami járt, ami jutott másodszülöttként. Amióta az eszemet tudom, a szellemi világban voltam otthon. Rajzoltam, festettem, gyurmáztam, tanultam, írtam verset, regényt, tudós könyvet. Túrvára el voltam magammal. Talán ez is zavarta. Ő ember volt. Bicaj, Billens, kisautó, motor, Simpson, Babetta, Volkswagen, stb. Kint mozgott a haverokkal, együtt játszottak, még én bent kuksoltam. Elég béna, elesett gyerek voltam. Nyolc évesen beleültem egy hangyabolyba, anyám egy kád vízben mosta ki a seggemből a baszott nagy vörös hangyákat. Tesó akkor is kinevetett. Néha visszaütöttem, mikor már elegem lett az állandó szekálásból. Írtó kemény, vérig menő fájtok voltak, anyánk sírva, tajtékozva szedett szét minket. Csak felnőtt korunkban békéltünk meg, amikor először depis lett, és én segítettem neki kilábalni. Fura, hogy most is én ápolom a lelkét idebentről, miközben ő kint van, szabadon. Felesége van, családi háza, vállalkozása, két gyönyörű, okos kislánya mégis kibaszottul összeomlotta, míg én elvesztettem mindenemet. Börtönbe zártak, egy egész ország előtt nyilvánosan meghurcoltak, és kutya bajom. Hogy a faszba lehet, hogy ezek ellenére én támogatom őt bentről? Nem sajnálom tőle, még jut belőlem, szívesen adom. Én se értem, ő se érti. De hát ez van. Január 13 -a. Megkapom a fotókat Egyiptomból. Jolcsi gyönyörű. Ma végre befejezem a levelet, amit napokóta írok neki. Január 15-e A Máté Gábor könyv kurva jó, de sajnos a TV és a skacok miatt csak írtó lassan lehet vele haladni. Zseniális részek vannak benne. Például, amikor azt fejtegeti, hogy ha a segítségeddel 15 ember rászokik az ópiátokra, akkor bűnöző vagy, aki megérdemli, hogy pokorra kerüljön. Ha viszont a segítségeddel 150 ezeren szoknak rá, akkor zseni vagy, akinek jár a prémium. Ez a különbség a heroin és az oxikontin között. A heroin illegális, az oxikontin legális pedig, mind a kettő ópiát. Ez a különbség a marketing zseni és a drogdealer között. Az is nagyon betalál, amikor arról írott számos multicég szociopata, mert minden lelkiismeret furdalást nélkül cselekszenek. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy a tetteik következményeiként mi történik másokkal nem éreznek kényszert, hogy alkalmazkodjanak a társadalmi vagy jogi normákhoz, és nem éreznek sem bűntudatot, sem megbánást. Olyan világvezető cégek vannak piedesztára emelve a Coca-Cola-tól a gyógyszercégekig, amelyek konkrétan emberiség ellenes bűncselekményeket követnek el, mégsem kerül börtönbe a cégtulajdonos meg a cégvezető, hanem a létező legnagyobb társadalmi megbecsülésnek örvendenek és dollármilliárdosok. A legnagyobb bűnözők. Én meg, bazd meg, itt tülök száz gram fű miatt a kibaszott börtönben. Ha az ember ezt épésszel átgondolja, akkor belehűlhet az biztos. Úgyhogy nem szabad ezt épésszel átgondolni, hanem ezt el kell fogadni, hogy a világ olyan, amilyen. Tehát abnormális. Hm. Pont erről szól Máté Gábor könyve. Az, hogy te depressziós vagy, pánikbeteg vagy, elmerodgyant vagy, frusztrált vagy, rákos vagy, zizzent vagy, stresszes vagy, az teljesen normális, mert egy ilyen környezetben élsz. Tehát teljesen normális, hogy beteg vagy. Mert beteg, frusztráló, kaotikus környezet alakít, amit fogyasztói társadalomnak hívnak, annak minden abszurd elmebetegségével együtt. És ha te ezt a környezetet átveszed... Akkor normális, hogy beteg vagy? Erről szól ez a fantasztikus könyv. Mindenkinek el kéne olvasnia. Január 16. -a. Tibinek megdizájnolom a körszakállát, mert le akarta vágni. De én kitaláltam, hogy Dárta bajusz kell nekik reálni, mert az állna jól az orral a fejéhez. Belement. Örülök, hogy kiélhetem a kreatív hajlamaimat. Azt tanáltam ki, hogy Danny Trejo stílusban két oldalt lelógó bajuszt vágok neki. Műanyag késsel rajzolom be a pontos, precíz ívet, kétoldalt a száj szegletétől lefelé. 15-20 percig tart a manőver. Trimmer hiány sajnos nem lesz százas, de a végeredmény így is brutál karakteres. Megelégedéssel nyugtázzuk mindketten. Az egész Cicó a beszélője miatt van, de Tibinek is sikerül valahogy szarvas hibát vétenie. A 10.30-as beszélőre hívják le, de kiderül, hogy a látogatója 9.30-ra jött, fél óra várakozás után azonban megunta és hazament. Tibi valamiért nem hívta fel előtte telefonon, pedig megtehette volna, de spórolni akart, és ezzel a 70 forintos spórolással el is baszták a nagy találkozást. Szegény Tibi egész nap recseg a baleksága miatt. Sajnáljuk nagyon. A beszélő nagyon nagy kincs itt, gyakorlatilag pótolhatatlan. Nem csodálom, hogy Tibi megrecsent ettől. Hetven forinton ment el. Tesómat hívom fél tízkor. Már ott van, ahová előző este megbeszéltük, mivel Jolcsi kitalálta, hogy ki akar jönni pénteken tíz órakor, hogy lássam őt. Ezért tesommal meg kell határoznunk egy konkrét helyet telefonon, amire rendesen ráláthatok a hetedikről. Sikerül is a Venyige utca járdáján, a kutya kiképző akadálypálya végén a szöges drótos kerítés egy jól körülhatárolható pontján egy szűk, kb. másfél méteres szakaszt kijelölnünk. Látjuk a hetedikről, az ablakból, hogy a tesóm felszólításra integet. Telefonon utasítgatva pontosan beállítom, hogy hova álljon, hol fogom majd látni jolcsi mert őt ugye nem hívhatom fel. Működik az alkalmi GPS. Öröm és boldogság. Be is fotózza a helyszín telefonnal, ahol áll, és a magas kéményt is a börtön épülete mögött, amelynek a síkjában mi lakunk. Kirakunk egy zöld darabot az ablakba, hogy tesóm látja-e. De nem, mert ez túl messze vagyunk. Csak én láthatom majd gyorsit, hogyha jön. Este először sikerül úgy bedugnom a nyomi szivacsos füldugómat, de ne halljak semmit, illetve csak nagyon keveset az éjszakai külvilág zajaiból. Lásd csodát, a szemellenzőmmel kiegészítve olyan nyugodt, mély alvást biztosított, hogy meglepődöm. Ennyit, és így még nem aludtam, mióta itt vagyok kb. három hónapja. Csak érdemes volt az olvasáshoz addig kísérleteznem vele, még végül sikerült az agyhártyámig feltolni a kibaszott füldugót. Azért így más ébrednem reggel? Se repülőgép zaj, se kutya vonítás, se mosodás, dízel teherautó, se fingás, se horkolás. Mindenre van megoldás. Halleluja!